Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu alə eşrafil enbiya və mürselin. Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Aziz müsəlman kardaşlarım. Hemşəki kimhamınıza Allah'tan korkmağı, təqbalı olmağı nəhzət edirəm. Yəni ve gələsələsinin təfsiri davam Bu da Allah 200. 11-ci ayədə buyurur ki, Səl bəni İsrailə kəm ətəynəhum min əyətin dəyinə və mən yübəddil nəyəmət min bəədi məcəət hufə innə Allah şədid-ül-iqav İsrail oğulları ona soruş ki, biz onlara nə qədər açıq aydın ayələr, özcələr verdik? Hər kim özünə Allahın niməti gəldikdən sonra onu dəyişdirərsə, Allah şiddətli ceza verəndir. Dəyiştirərse, dəyiştə burada Allah Əsbəl-ə-Təalə ya, küfr ödərse, demək istəyir. Təfsirdə Abul Ali'ə rahməhullah dəyir o mən yübəddil, dəyiştirərse, yani Allahın nimətini küfr edərse, Allah ona şiddətli ceza verər. Sonra Allah əsbəl ə buyurur ki, Züyinə lilləzine təfərul həyətü ddünyə və yəzxərunə minələzine əmənun vələzine əttəqə ufaqəhum yəvməl qiyəmə Allah yar zokundan yeşə, o bir Dünya həyatı küfr edənlər üçün gözəlləşdirildi. Dünya həyatı kafir olanlar üçün gözəlləşdirildi. Onlar iman gətirənləri məsxərəyə qoyurdular. Halbuki mütəqilə, diyamət günü onlardan üstün, yaxud üstdə oladarlar. Allah istədiyi kəsə hesabsız ruzu verər.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 Yə geyir, sonra o köhnəlir, yə də səbəqə verir, xərcləyir, o da gedir. Heç nə qalmır əlində. Bu da onun fani olmağına dəvarət edir. Və bu var dövlət kez yes, yes, hər bir insanı tərk edir. İnsan qəbrə qoyulduqda, var dövlət onunla birgi ora qoyulmur. Var dövlət bu dünyada qalır. Səlfənət, mülk Sahibi yalnız və yalnız Allah s.ə.q. Hər şey ona məxsusdur, onundur. Hər şeyin sahibi odur. Hətta bizim bədənimizin, ruhu, hər bir şey ona məxsusdur. Başqa ayədə Allah s.ə.q. Biraz da bu mənanı, bu ayənin mənasını açıqlayır. Məhl surəsi 4-cü ayədə buyurur ki, İnna alləzina lə bil əkhirəti O kəslər ki, ahirət iman gətirməyir. Artıq burada qeyd edir ki, ahirət gününə iman gətirməyənlərdir. İman gətirmir, onlar üçün əməllərini güzəlləşdirdik. Zina edir, elə bilir ki, yaxşı iş görür. O olduq edir, elə bilir yaxşı iş görür və s. Yaramaz işlər görür, elə bilir yaxşı işlər görür. ancının Fətəh surəsə 8 kilo ayə Allah Subhanahu Taala ki Əmənzə nələhu ki onun əməli onun üçün gözəlləşdirildi o elə görünür ki yaxşı iş görür sonra da deyir ki əlbəttə Allah istədiyini azdırar, istədiyini ağzına salar ağzımıza da insan ancaq və ancaq öz istəyi ilə öz niyyəti ilə düşə bilər Allah taala heç kəsi azğınlığa salmır. Əgər ilk əvvəl azğınlığa salan Allah olsaydı, zülmətmiş olamdır. Allah ta heç kəsi zülmətmiş. İnsan özü azğınlığa can atdıqda, Allah ta onun yolu yönəlmir. O yolda hətta müvəffəqiyyətə də gətirib onu çatdırır. Amma onun axırı onsuz da cəhənnəmdir. İstədiyi yolu onu yönəlir, sonra isə cəhənnəmə vasir edir. Sonra Allah subhanı talə deyir ki, E, Allahdan qorxanları mütləqlər, onlardan üstə olacaqlar. Yəni, cənnətdə. Cənnət üstə olacaq, cəhnnəm isələtdə. O sırad körfüsü ki o körfü tükdən də nazik, qılıncıdan da bir körfüdür. Körfünün üstündən keçib cənnətə gedəcəklər. Halbı isə cəhnnəm olacaq. Bu mənada da ola bilər, və yaxud ikinci təsir gəlir ki, Allahın yanında onlar olsuz da kafirlərdən üstün bilər. İkinci mənada da ola bilər. Haqqı sapsız da ruzu verməsi Allahın o deməkdir ki, Allah qala heç kəsin əməllərinin ehtiyacı yoxdur. Bu ruzunu onlara əvəzsiz, əvəzini istəmədən verir. Heç bir hesabsız. görürsünüz ki, Allah qala ruzunu müminə də verir, kafirə də. Halbuki o kafir Allah, Allah şərif koşur amma yenə də onlara ruzu verir. Hadislərin birində gəlir ki, Allah nə qədər səbirlidir, nə qədər səbirlidir. Ona ıqlar qoşurlar, küfr edirlər, şərif qoşurlar, yenə də onlara ruhu verir, ıqlat da verir, verir meymətlər Sonra Allah s.a. buyurur ki, Kənən nəsi ümmətən vahidətən fədaətə Allahun nəbiyyinə mubəşşirinə və münzirin. Anzelmahumul kitaba bil haqq li yahkumu bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafu fihi illa allatheena utoohu min ba'di ma jaatahumul bayyinatu daghayan baynahum fahadallahu annana amanu limu ikhtalafu fihi min al haqq bi'iznihi Hazmən əl-salam gəldikdən sonra 10 əsir insanlar tərif üzərində oldu. Ancaq Allahı ibadət ediblər, şəriətləri haqq şəriət olub, heç bir şirk, küfr olmayın. Ondan sonra şeytanlar insanların yanına gəlib onları yoldan azdırmağa başladılar və insanlar yoldan azdılar. Allah şəhriəyə qoşmağa başladılar və Allah iş elçini, rəsulunu Nuhan əl-salamı göndərdi. Göndərdiş onlara Allahın rəhməni yetirə sağsın. Sonra deyir ki, onlar iflaqlı düşdülər. Allah da müjdə verən və qorxudan peyqəmbərlər göndərdi. Həmin o Nuhaliyyə səlamına sonra indiyə qədər, yəni Məhməz Alsayə gəmə qədər peyqəmbərlər göndərdi. Onlarla birlikdə haqq olan kitabı nazir etdi. Kitabı dedikdə kitablar qəst edilir. Yəni, hər peyqəmbərə Allah s.ə. kitab nazir etmişdi. Onlardan yalnız dördü bizə məlumdur.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 Allahın kitabına və Qurana və Peyğəmbərə, yəni sünnəyə qaytarım. Sözsüz ki, əlbəfə, əgər Allaha və ahirət iman gətirirsinizsə belə edin. Allaha, Allaha və ahirət iman gətirmeyənlər tamam, başqa şeylərə qayıdırlar. Başqa şeylərə özlərinə hakim tuturlar. Sonra deyir, bunda isə yalnız kitab verilmiş kəslər özlərinə açıq aydın dəlillə gəldikdən sonra aralarındakı zülüm və həsəd üzündən ixtilaha düşdülər. Onlara kitab verildi, Peyğəndərlər de göndərildi. Lakin, ixtilaha düşməklərin səbəbinə baxın. Zülüm bir də həsəd. Paxıllıq həsəddən bir günlə zülüm etdilər və ixtilaha düşdülər. Bu səbəbdən ixtilaf etdilər. Halbuki onlara nə qədər kitablar, nə qədər Peyğəndərlər göndərilmişdir. Allah iman gətirənləri öz izni ilə onların İftilafta oldukları Hakk'a yöneltti. Yani o iftilafta oldukları meseleleri Çıxarıb, Hakk'ı onlara gösterdi, Hakk'a yöneltti. Allah istediği kese düz yuva yöneldir. Bu ayıya uygun, yani bu ayıya oxşar. Peygamber s.a.v'nin duası var. Deyir ki Allahümme Rabbi Cibril, ve Mika'il ve İsrafil, Fatr'a s-semaat ve alimel -al gayb ve al al şehada ennaka tarahu bayna ibadika fi makanihim yahtalifun hina li mukhtalif min haqqi bi'znik fihi min al-haqq bi'znik innaka ta'tima mtasha wa ila sirati al-mustaqim ay jibrayil mikayil ve israfilin raddiyallahu anhum kuyleri de yer yaran aşkarda ve gizlinda olanı bilen yani Sənsən, ixtilafda olan məsələlər barədə doğru hüküm verən və haqqa yönəndən. Bəni ixtilaflı məsələrdən çıxarıb doğru yola yönət, haqqa yönət. Oradan da sənsən, o doğru yola yönəndən. İbnəbbas radiyallahu anh anhumu deyir ki, Adəm a.s.m. mühəlisələmin vaxtına qədər insanlar ki, o məsərtəvhid üzərində idilər. Onlar hamısı müsəlman idilər. Məsəlman. Buna həmsinən Ubey ibn-i radiyallahu da deyil, deyil ki, insanlar Adəm ə.səlamın dövrünə ta Nuh ə.səlamın dövrünə qədər tək Allah'a ibadət edən müsəlmanlar idilər. Hər dəqiqə ixtilafa düşdüksə Allah onlar üçün kitab və elçi göndərdi. Onların ixtilafa düşməklərinin səbəbi deyə aydın olduq səhə və əsət hücbatından Halbuki o cür asıq aydın dəlillər gəlmişdi. Onlar gərək ıqlağa düşməyirdilər. Burada da doğru yolu deyildikdə, Allah sağlı ki, istədiyini doğru yola yönəlir, yəni onları şübhələrdən, azğınlıqdan və fitnədən uzaq edir. Bu üç şey qəst edilər. Şübhələrdən, azğınlıqdan və bir də fitnədən onları uza verir. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Ən hasib tumən tedxulu'l cennetə. Və ləmmə yə'fikum məsələz-zininə xəlu min qəblihum, əsəbəhuməl bəsəə vəd-dərəə, hətə yəqulər-rasul vəz-zininə əmənə məhə nəsrlullah. Ələ innə nəsrlullah qərib." Yusəsi elə gumanə verdiniz ki, sizdən əvvəlcərin başına gələnlər sizin başına gəlmədən sizin başınıza gəlmədən, cənnətə daxil olaraqsınız. Yəni, imtihan keçmədən, müslüqət başımıza gəlmədən cənnətə daxil ola bilərik. Baxı, cənnətə aparan yolun ətrafı çətinliklərlə qoludur. Onlara elə sıxıntı, yoxsulluq və xəstəlik üzvermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Allahın göndərdiyi elçi, onlarla olan müminlər ki onlar səhər videyo olan növlər. Allahın köməyi nə vaxtdır? Nə vaxt gələcək dedilər. Həqiqətən Allahın köməyi yaxındır. Allah Subhanahu Təala və onun yolunda olaraq kömək etdi, doğrandı, kömək etdi. Vacib onları imtahana da çəkdi. Kimisini öldürdülər, kimisini sıx, saçdırdılar, əziyyət verdilər, döydülər, kimisini qovdular. Peyğmbar saksanın belə çəkinlikləri görərkən, onlara təskinliyi vermək üçün deyir ki, sizdən əvvəlkilərə də belə əziyyətlər verilmişdir. Hətta sizdən əvvəlkilərə birini gətirirdilər, bastırırlar yerə, sonra bir iki şey yerə görürdülər. Amma dinlə dönmürdü ki, dönmürdü. Başqa ayədə də Allah subhələtlə deyir ki, Əhəsibən nəsə ən yütrəku, ən yəkulu əmənnə, və hum nə iftənun, və ləqət fətənlə ləz Fələ ya'le menə Allah, fələ ya'le menə Allah, ləzina İnsanlar əl-zənn ilə ümid edirlər ki, biz iman yatırdıq deməklə onları başa başa buraxacağam, imtahan etməyəcəyik, imtahan olunmayacaqlar, əməl olunmayacaqlar. Onlardan əvvəlcələri də imtahana çəkmişdik ke versiniz. Bizhan ancaqlar Allah Subhanahu Taala imtahanı çəkir. Və ən böyük imtahan Peyğəmbər (s.ə.s) ünudur. Ebubekr (r.a) deyir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) namaz qılır. Müsülmənlərdən də biri İbn Əbi Mühit adında biris. Onun boğazına ip salıb boğur. Ki namaz qılmasın orada. Gəlir Ebubekr (r.a) tura atılan qarağa və deyir ki, siz Rəbbim Allahdır deyən adamı Rəbbüm Allah da dediyinə görə öldürəcəksiniz. Ancaq deyir Allah bizim rəbbimizdir. Buna görə biz öldürəcəksiniz. Allah s.ə. Doğru danışanları da tanıyır. Ayələ buyurur ki, doğrudan danışanları da tanıyır. Yalan danışanları da. Xəbbəd-i minərat qədəllam Gərib Peyğəmbər s.ə.və şahit edir. Şahit edir ki, Bizə əziyyətlər verilir. Bəs nə vaxt Allahın köməyə gələcək? Allaha dua et ki, Allahın köməyə gəlsin. Allah tam bizim üçün kömək diləməyə deyirsən və Rəxullahi sallallahu sələm burada ona deyir ki, sizdən əvvəl ömin insanlar yaşamışlar ki, onlara nə qədər əziyyət verirlər, dinindən dömürdülər. Onlardan birisini gətirib, yerə bastırıb, müşşarla iki yerə verirdilər, yenə də dinindən dömürdü. Bəzilərini təmir Bədənində olan bütün əti sinəyə qədər darıyıb, çıxarıqlar, əti çığırıb, qoparırlar bədənində yenə də dinindən dönmürdü ki, dönmürdü. Və Allahdan da istəyirəm, Allahdan da təmənnə edirəm ki, Allah sizin üçün də sabitlik, sizə sabitlik versin, dininizdə sabit olasınız. bu vaxta qədər ki, Sənay cəhərindən Hədramuqda qədər bir Yolçu, tək başına gedəcək və heç kəsdən, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayacaqdır. Müsafir, bu şəhərdən, sənayi şəhərdən hər rəmota qədər tək başına gedəcək və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayacaqdır. Lakin siz tələsən bir qömsünüz, çox tərəsirsiniz. Allahın köməyinin gəlməsini tez istəyirsiniz. Allah s.a.q. özü istədiyi vaxt o köməyi sizə göndərəcək. Əzab döyüşündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və onun sahabelərinə elə bir çətinlik, sıxıntı gəlir və onlar da Allahdan diləyirlər. Allahın köməyi nə zaman gələcəktir? Sonra Allah taala deyir ki: "Yesəlüna kema yunfiqūn. Hər nə qədər xeyirin sərf etsən, o, valideynlərə, qonşulara, yetimlərə, miskinlərə və səfərlərədir. Allah onu biləndir."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 Bir məndə üçüncü bir dinar da var. Bir onu övladın üçün xəzlə. Bir məndə birisi də var, yenə bir dinar var. Deyir onu da xidmətçin üçün xəzlə. Bir məndə bundan da artıq var. Deyir, onda özün bilərsən. Kimə xəzləyirsən xəzlə. Kimə istəyirsən xəzlə. Və başqa rəvətdə də gəlir ki, Rasulullah s.a. deyir, Umməkə və əbəkə və uxtəkə və axəkə sümə ədnəkə ədnəkə anan üçün, atan üçün, bazın üçün, qardaşın üçün, sonra da sənə yaxın olanlar və yaxın olanlar üçün öz malına xərclə. Quralaklar onu göstərir ki, birinci ilk əvvəl müsəlman öz validələri üçün, malından öz validələri üçün xərcləməlidir, sonra özü üçün, həyat yoldaşı üçün, ailəsi üçün, bazı qardaşı və yaxınları üçün xərcləməlidir. Və qətədə raxım Allah Siz nə xəzləyərsiniz səhvvərdə orətdən, artıq Allahın yanında, yəni dərgahında bunlar hamısı qorunur saxlanır, yəni yaqılır. Və Allah sizə şükür edəcəkdir, yəni bunun əvəzini sizə verəcəkdir. Elə bir şey yoxdur ki, Allah onun mükafatını daha xeyirli mükafatla verməsin, əvəz, əvəz verməsin, elə bir şey olamınməz. Allah, Allah mütləq sizə onun əvəzini daha xeyirli olanla verəcəkdir. Sonra Allah Teala buyuruyor ki: "Kötü bariykumü kıfalu ve huve kurbun lekum. Vasen Ola bilsin ki, xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirlidir. Ola bilsin ki, sevdiyiniz bir şey Sizin üçün zərərlidir. Allah bilir, siz gürmürsünüz. Abu Rədiyiləm deyir ki, hər zaman cihad olmur. Onda bu ayəm ne də başa düşəyik? Buna ne də əmən edək? Peyğəmbar s.ə.vənin hədisini gətirir. Rəsullahi s.ə.vələm deyir ki, mən və ləm yəqzu və ləm yuhəddis nəfsəhu bi mətə alə şəhəllədən nifəq. Kim? Cəhətdə iştirak etmədən ölərsə, yaxud onu arzu etmədən ölərsə, nifadın bir şöbəsi, yəni nifaddan bir e, az ölmə, yəni az bir disim təsirlənmiş halda ölüm gedər bu dünyada. Yəni tam münafiq olmaz, münafiqlər dibinə düşür. Lakin nifaddan onda əlamət olar. Nifad, nifad əlaməti ilə dünyadan kötübə gelər. Və əlbəttə ki, Peygamber sallallahu sallallahu sallam də yatağında vəfat edib, Abubakr də, Ömer də, Osman da, əlidər, rəziyyəllərin. Amma onlar Allah yolunda vuruşub ilmək ağzısında ilməyirlər. Ömer müqattabın duası məşhur duadır. Teyirə Allahun nəzub min şəhədə fənd fə səbinik və cəhəd məhq ki, fə yolunda şəhəd olmağı mənə nəsib et ve, peygamberinin şəhərində vəfat edir. Düsfomun bir yerdə vəfat edir, belə şəhərində. <coughs> Sonra Şenkər rahmetullah deyir, deyir ki, hunna, Allah Subhanahu burada deyir və huwa khayrul lahum. Bu sizin xeyirlidir. Amma bu xeyrin nə qədər olduğunu göstərmir. Başqa ayədə isə deyir ki, "Fayn kari tu muhunna fa asa an takrahu şey'en və Ola bilər sizin neysə xoşunuza gəlməsin. Ancaq Allah dağlar sizə xoşlamadığınız şeydə çoxlu xeyir nəsibidir. Artıq göstərir ki, sizin zahirdən ola bilər neysə xoşunuza gəlməsin. Amma Allah orada sizin üçün çoxlu xeyir hazırlamışırlar. Ona tərəf canaqın, ona tərəf tələsin. Sonra Allah s.a.v. Gəsəlünəkən işşəhil xərami qitəlin fiyhi qüq qitəlin fiyhi qəbir. وصدنا من سبيل الله وقفهم به ونسل الحرام وفاج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدت منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Səndən haram ayında buruşmaq haqqında soruşurlar. De, onda, yəni bu ayda buruşmaq böyük künahdır. Amma insanları Allah yolundan satdırmaq, ona küfrətmək, yəni Allaha küfrətmək, müsəlmanları məscid-ül-harama buraxmamaq və onun sakinlərini oradan çıxarmaq, Allah yanında daha böyük künahdır. Bir Daha böyük künah. Fitnə, yəni şirk, küfür, qətildən də böyük günahtır. Geçən dərs başa saldım ki, vuruşmaq orada günahtır. Amma şirk etmək, küfür etmək daha böyük günahtır. Və səhədə rəhmə Allah deyir ki, daha böyük günahın qarşısını almaq üçün daha, daha aşağı olan bir günahı etmək olar. Yəni haram ayda, haram olan bir yerdə vuruşmaq olar ki, daha böyük haramın qarşısını alasan O da ki, Peyğəmbər s.a.v. orada quruluşdu. Bəz alimlər də deyir ki, bu ayə başqa ayə ilə nəsq edilmişdir. Doğrudur, hamısı bu nəsqi iddia etməyir, amma başqa alimlər var ki, deyir ki, bu ayə başqa müşrikləri harada tapsanız öldürün ayəsi ilə nəsq edilmişdir. Və müsəlmanlar orada bir nəfəri müşriklərdən birini öldürürlər və müşriklər